Pradávno. Ďaleko pre ďaleko, preďaleko, v paláci, ktorý stál vysoko pre vysoko, žil náš mocný hladár, ktorému podliehalo nielen všetko vtáctvo, ale i zvery a ryby. Mnohí z nich slúžili na kráľovskom dvore a považovali to za veľkú česť. Medzi nimi i kormorán. Hmm, bol to veľký elegán. Pišne vykračoval po kráľovskej dvorane a rozťahoval svoj prekrásny rozdvojený chvost, ozdobený čiernymi škvrnkami. Bol pyšný na svoj chvost. Bol pyšný na svoje postavenie na panovníckom dvore, i keď tam vládol veľmi prísny poriadok. Jedného dňa Zvolal panovník všetkých svojich poddaných, aby sa mu predstavili. Kormorán ako ceremoniál predstavoval všetkých poddaných. Keď prišli na rad ryby, kormorán stratil reč. Nemohol poriadne otvoriť zobák, lebo ho mal plný slín. Viete prečo? Neviete? No preca kormorán sa živí rybami. Čo je kormorán? Vary si stratil reč pri pohľade na to množstvo rýb. Ja, ja mocný vlád sa, Ja iba neviem, odkiaľ začať. Ktorou rybou by si začal, keby si ich mohol zjesť? Ja... Hrúzom... Je lahodný, je akurát tak do zobáka. Mňam, mňam, mňam. Kormorán sa prestal ovládať a pomaly sa blížil k vystrašenej rybke. Upieral na ňu svoje čierne oči a prehltal sliny. Čím bol bližšie, tým väčšia panika hrúza chytala. Hrúz je krásny, je hýbký a jeho Jaj, pomoc, nie, on Mazie. Zvrtol sa hrúz na chvostíku a upaľoval z kráľovskej dvorany. A stráže za ním hneď na nádvory ho dolapili a predviedli nazad pred kráľa. Ako si sa opovážil z Kráľovského dvora? Zmiznúť počas predstavovania? Vieš, aký ťa čaká trest? Isto nie hroznejší, ako keby ma bol kormorán zožral. Zožral? Na mojom dvore? Pred mojimi očami? Vari, nevieš, že tu sú všetky tvory, všetci moji podaní pod mojou ochranou? Viem, pane, ale... Aké ale keď on tak hrozne pozeral a zobák mal plný slín. Isto mal na mňa chuť. Kormorán, pristúp bližšie. Chcel si ho zožrať? Mal si na ňo chuť? No, nikdy by som neporušil zákon, ktorý si vydal, páni. No veď preto. Nikdy. Počuješ Hrúz, Moje slovo v mojej ríši platí. A aby som ti dokázal, že všetci ste pod mojou ochranou, prikazujem Kormoránovi, aby ťa pozval do no, to, svojho domu. Nie, prosím, pane, len to nie. Mm, už mám toho tvojho strachu dosť. Budeš Kormoránovým hostom celý večer a celú noc. Kormorán! Áno, pane. Usporiadaš na hrúzovu počest slávnostnú večeru a slúbiš tu pred všetkými... Že sa mu ani Plutvička neskriví? Mňam, mňam, mňam, Plutvička, mňam, no teda sľubujem. Čo? Čo sľubuješ? Zopakuj to celé. No, že sa ti Plutvička mňam, mňam neskryví. to sľubujem. Čo mal chudák hru zrobiť ako počúvnuť kráľov príkaz? Po skončení slávnosti vybral sa na večeru do kormoránovho domu. A kormorán tiež nebral kráľov príkaz na ľahkú váhu. Vystrojil prehrúza hostinu, o akej sa mu doteraz ani len nesnívalo. Vyberané jedlá mu podával a kostné vína mu nalieval. Raz sebe, dvakrát hrúzovi. A keď už hrúz na svojom chutnučkom chvostíku stáť nevládal a na posteľ dopadol, Kormorán nadšene zatlieskal. Konečne... No, plutvičiek sa nedotknem, ale ten, ten chvostíč, ten si otrhnem. No a nezjem ho hneď. Na strom si ho ukrijem, aby som zajtra pred kráľom mohol odprisáhať, že som z rúz ani plutvičku, ani chvostiček nezjedol. Ďum, ďum, ďum, ďum, ďum. Až potom, keď sa všetko utíši, až potom si na ňom pochutnám. Ďum, ďum. Vyšlo slnko, svitlo ráno. Hrúz otvoril oči a uvedomil si, že žije. Kormorán tuším dodržal sľub, čo dal kráľovi. Zamával plutvičkami, či sú celé? Boli. Radostne vyskočil z postele, aby si poskočil na chvostíku. Ale chvostíka nebolo. Najprv sa rozplakal, potom sa nahneval a rovno ku kráľovi utekal. Čo to kričíš? Čo to trepeš? Že ti kormorán ukradol chvost? Hm? Kormorán? Privedte ho sem a zvolajte súd. Musí opravde rozhodnúť. Veru musí. Nech mi ten zlodejsko jeden môj chvost vráti, ak ho už pravda nezožral. Vraj ma voláš, vzácný vládca. Prepáď, že meškám. Tu ho som spal. Tuto s priateľom Hrúzom sme včera trochu viacej vínka popili. <rý> Vraj s priateľom? <rý> ne. Never mu, pane. Je to zlodej. A navyše klame. Klámem? Ja? Vari chceš poprieť, že sme včera spolupili a výborne sa bavili? To nie, no, ale ty si nespal, to ja som zaspal a ty si mi chvostík ukradol. Najvzácnejší vládca, posúď, ako môže vedieť, že som mu ukradol chvostík, mňam, mňam, keď sám tvrdí, že tu ho spal. A kto? Kto iný by mal na môj chvost chuť? Hm? A viem ja, viem ja, možno zlodeji, mňam, no, niam. dostali chuť? Na Naozaj si mu ho nezožral? nie. Nezožeral. Prisahaj. Prisahám. Počul si hrús? Vary by mal odvahu predo mnou krivo prisáť? Keď nezožral, tak zožerie. No. Zvoláme súd. Nech rozhodne. Zíšiel sa súd. Samé múdre hlavy. Dlho sa radili, dlho premýšľali, ale nevedeli sa rozhodnúť. Hrúz bol poškodený, chvost mu predsa chýbal a kormorán ten prisahal, že mu ho nezožral. A tu jeden starý sudca, múdra hlava, starý zákon vyhrabal a v tom zákone stálo. Pán domu zodpovedá za život i majetok hostia. Podľa tejto starej pravdy kormorána odsúdili. Svoj chvost musel dať hrúzovi, aby odčinil príkorie, ktoré sa mu pod jeho strechou stalo. A od tých čias má hrúz chvost čierno Presne taký, aké má kormorán perie. A aký chvost má kormorán? Žiadny pretože ten, čo ukradol ho rúzovi, nemohol použiť, hneď by ho zo zlodejstva usvedčili a iný chvost sa v celej ríši nenachádzal. Hlavičku mám z trapatu, šaty sa mu záplatu, Všetko poznám, všetko viem, na všetko vám odpoviem. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Už iba jedna. Šiesta otázka ťa delí od toho, aby som ti odpustil. Ale veď, čvirik, ja som už šesť otázok zodpovedal, čvirik. Iba päť Pri všetkej úcte, pane, šesť. Asi ste zabudli na prvú odpoveď, čvirik. Na akú otázku to bola odpoveď? No preca, že na dvakrát tri otázky je odpovedí 6 Čvirik. Čo myslíte? Vraví pravdu tá hlava strapatá? Po toľkých rozprávkach si to už nepamätám. Vraví pravdu, pravdu. Neklame, vraví pravdu. Áno, počuli sme 6 odpovedí. Dajú milosť. Dodrž sľub. Tak, tak, tak. Ja. Zaslúži si slobodu. Ja. Zaslúži si slobodu. Ja. Zaslúži si slobodu. Ja. O, dobre teda. Kráľovské slovo sa rušiť nedá. Kuku. Ale bude mi smutno. Rád som ťa počúval. Aj my sme ťa radi počúvali. Ano, ano. Máme ťa radi, kamarád? Ja keď budeš vedieť niečo nové tak sa vráť krát Vrátim Čvírik, isto sa vrátim S priateľmi sa ťažko lúči K priateľom sa každý rád vracia čvirik a, a aby ste na mňa v dobrom spomínali Čvírik na rozlúčku vám poviem rozprávočku celkom kratučku